Як ще можна назвати існування цих дивних істот, котрі щодень у той час, як вони називають світанком, піднімаються, виконують свої гігієнічні ритуали, а потім, згідною подиву, постійністю йдуть виконувати свої так звані щоденні функції? За логікою вони повинні збунтуватися, щось змінити, спробувати наповнити це існування якимось містом. Але вони продовжують уперто, користуючись земною термінологією, функціонувати. Чому? Один із законів людського існування, якого вони нібито не визнають, а насправді свято дотримуються, називається інстинктом самозбереження. Цей інстинкт породжує мільйони варіантів проявів людського егоїзму. І він у свою чергу розпадається на ще більшу кількість варіантів того, як цей егоїзм трагічно відбивається на долі інших істот, котрі спілкуються з носіями цього егоїзму. Розділ 5 Час від часу до мене долітали сигнали, які подавала Елісмір. Вони то блищили, то далиніли. Я розумів, що наш корабель періодично вирушає на пошуки мене. Уявляю, як, замираючи, Елісмір вмикає дисцелографа і ставить йому одне й те ж запитання. Чи кінг-смерт існує? На екрані мусить загорітись напис «Так існує». В якому вигляді, напевно, не раз і не два ставила запитання цій надрозумній машині Елісмір? «У вигляді незрозумілої земної істоти», – відповідав десцилограф, або «У вигляді незрозумілого земного предмета». А може, Елісмір питала його у вигляді кого чи чого я тепер перебуваю, якщо зафіксоване моє існування, моя присутність у цьому світі саме на цій планеті? За логікою, надпотожний десцилограф мав би це визначити. Принаймні, намалювати, відтворити на екрані контури цієї заглинкуватої, Подовга стоїть з двома еліпсоїдними заокруглення на го... заокругленнями на горі вази. Тоді Елісмір мала б дати завдання, аби дисцелограф, здається, його називали Бахрумі один, визначив, що ж це за предмет такий, підібрав йому земну назву. Ваза, здивувалася б Елісмір. Чому ваза? Як він міг стати вазою? Барто Мауреаст. Командир корабля, золота голова. О, я вже користуюсь земною термінологією. Напевне, додумався б, чому я перетворився, добровільно чи невільно, у такий земний предмет, як ваза. Принаймні, вони могли б спробувати визначити мої теперішні координати. Чому ж вони цього не роблять? Відповіді не було. Тим часом я змушений був кілька разів трудитись, Віснування мешканців квартири, що невідомо наскільки, стала й моєю оселею. По-перше, по думки, наказав одному з огидних типів з фірми, де я працював, чи точніше виконував завдання, принести і покласти до поштової скриньки моїх господарів пакет із 10 тисячами доларів. Таке рішення я прийняв не з якогось там альтруїзму, а швидше з міркувань власної безпеки». «А що, мамо, раптом ця васа дуже цінна», – сказала якось увечері Софійка. Вона підійшла і торкнулася своїми пальцями моєї поверхні. Я внутрішньо здригнувся, криштальний чутно забранів. Трапилось те, що тут на землі назвали б дивом. А раптом з'явилося таке відчуття, наче до мене торкнулося тіло моєї коханої Елісмір. «Що ж це таке?» – спитав я себе. «Звідки це відчуття?» «Адже це звичайна земна дівчина». Відповіді знову не було. «Тільки тіло моє, нехай тіло вази». Раптом налилось незнаним теплом, а втім, знаним, добре знаним. Таке я відчував, коли починав ззиватися з тілом Елісмір. Що це? сказала Софійка. Ця ваза така тепла. Вона торкнулася сусідньої вази. Здивовано поглянула на неї, потім на мене, торкнулася ще раз мене. Мамо, це якесь диво, сказала збентежана, навіть злякано. У них різна температура. Що це таке? Мати її стала поруч. Я чомусь, звісно, непомітно чи майже непомітно почав тремтіти. Гаряча хвиля геть заливала мене. Здавалося, ще мить, і я відчую себе поряд посеред якоїсь розпеченої магми. Ольга теж помацала мене, потім сусідню вазу. Вона мала ще більш зляканий вигляд, ніж донька. «Справді, дивно, – сказала. А раптом, раптом вона радіоактивна». Ти вважаєш, що хтось її навмисне нам підкинув? спитала Софійка. Той, хто виламив тоді двері? А чому б і ні. Але навіщо, кому ми заважаємо? Тут Софійка згадала, що в їхньому під'їзді живе чоловік, який працює в управлінні у надзвичайних ситуаціях.